Abilități de comunicare Autor Alan Pease Această înregistrare aparține www.lecturaudio.ro Capitolul 4 Cum să mențineți conversația Folosiți punți Oamenii care dau răspunsuri scurte la întrebări deschise pot fi cel mai bine ajutați oferindu-le o punte pentru a-i face să continue. Punțile sunt de fapt versiuni prescurtate ale întrebărilor deschise. Sunt bune de folosit în conversații cu oameni care dau răspunsuri scurte la întrebări deschise. Iată câteva punți. Adică De exemplu Deci prin urmare, apoi, ceea ce înseamnă că folosirea unei punți trebuie urmată de o tăcere din partea voastră. Să dăm câteva exemple. Cătălin întreabă. Cum de te-ai mutat în zona asta? Lucian răspunde. Îmi convine mai mult clima, Cătălin, adică? Lucian răspunde. E mai bine, pentru că aici nu e poluarea din oraș. Cătălin continuă. Ceea ce înseamnă, Lucian, înseamnă că eu și familia mea vom fi mai sănătoși. Chiar ieri am citit un articol în care se spunea că, în general, sănătatea oamenilor este afectată și... În acest exemplu, Cătălin a folosit două punți. A pornit conversația și n-a sunat a interogatoriu. Și mai ales nu a vorbit el cel mai mult. Pentru a folosi o punte în mod eficient, trebuie să recurgeți la două mișcări fizice. Înclinați-vă în față cu palma întinsă când rostiți puntea. Înclinați-vă spre spate și tăceți după ce ați folosit puntea. Înclinându-vă în față cu palma întinsă, transmiteți sentimentul de amabilitate și Totodată, anunțați interlocutorul că e rândul lui să vorbească, înmânându-i controlul. După ce ați folosit o punte, tăceți. Rezistați tentației de a adăuga perle de înțelepciune, tăcerii aparent interminabile care poate urma uneori folosirii unei punți. Palma întinsă transmite interlocutorului responsabilitatea conversației, deci lăsați-l să facă el următoarea afirmație. După ce ați oferit controlul, înclinați-vă spre spate sau lăsați-vă pe spetează scaunului, duceți mâna la bărbie și dați din cap. Toate acestea îl încurajează să continue. Punțile sunt amuzante, ele fac conversația mai productivă și vă dau puterea unui control tăcut. Când punțile sunt combinate cu încurajările minime, ele devin cele mai dinamice instrumente pe care le aveți la dispoziție pentru a menține conversația. Urmează capitolul Cum să mențineți interesul celorlalți în conversație.